FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 2, VERSETUL 42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În emisiunea precedentă ați putut asculta meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la acest verset și în special la prima parte a versetului. Continuăm astăzi cu partea a doua. Stăruiau în legătura frățiască. Iată al doilea lucru pe care se sprijină viața cea nouă din Domnul Isus Hristos, legătura frățească. Cine stăruiește cu adevărat în primul punct, învățătura apostolilor, va stărui și în celelalte puncte. A fi creștin înseamnă a trăi în legătură de dragoste cu ceilalți creștini. Adevărul apropie pe prietenii adevărului. Creștin singuratic nu există așa cum nu există mădulare vii singuratice. Ele pot trăi numai când sunt în trup. Un proverb corean zice, perlele devin comoară doar când sunt înșirate pe un șnur. Credincioșii Domnului Isus sunt numiți pietre vii și au valoare numai când sunt zidiți împreună. Numai așa devin casa lui Dumnezeu. Minunea învățăturii apostolilor se arată prin faptul că strânge la oaltă pe frați într-o dulce părtășie cu cât ne vom lăsa mai mult învățați de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât se va desăvârși legătura noastră frățească, cu atât dragostea dumnezească ne va încălzi inimile. În timpul iernii, albinele care se strâng ghem suportă geruri de minus 50 de grade și chiar mai mult, în timp ce o singură albină amorțește la o temperatură de mai puțin de plus 8 grade Celsius. O veche carte scrie, După cum șarpele lipsit de dinți și elefantul domolit la fel și regele fără cetate. Așa și creștinismul fără adunarea fraților Este pânit de lumea pornirilor sălbatice din lăuntru și de lumea fără de legilor din afară. Să nu părăsiți adunarea voastră, e îndemnul limpede și puternic al cuvântului lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca toți copiii săi să fie într-un singur trup, cum pot unii creștini să se roage, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, când ei nu sunt gata să renunțe la partida religioasă din care fac parte? Mai corect ar fi să spună, Doamne, eu mă găsesc în această partidă religioasă și toți prietenii mei sunt aici, de aceea te rog să mă ierți că nu pot face voia ta aici pe pământ, o voi face cândva în ceruri. Adunarea lui Dumnezeu, biserica, este singurul loc pe pământ unde Dumnezeu își toarnă dragostea prin Duhul Sfânt. Acolo unde este dragoste, nu există plictiseală, spunea cineva. În cea mai veche carte creștină după Noul Testament, Didahiile scrie Să cauți zilnic fețele sfinților și să te înviorezi de cuvintele lor. Chiar și oamenii nereligioși simt nevoia să fie împreună. Titu Maiorescu a spus eu am numai un singur lucru, semenii, dacă îmi lipsesc aceștia, atunci întreg universul nu mai are pentru mine niciun preț. Și tot el continuă. sufletul simte o spaimă de moarte față de singurătate, numai în legătură cu alții există viață. Unul dintre semnele celui născut din nou, creștinul adevărat, este faptul că nu poate trăi singuratic, ci caută legătura frățească. Aceasta e plăcerea lui, e o lege a vieții celei noi și un mijloc de apărare a ei. Un om al lui Dumnezeu scria, Singurul mod de a te scăpa de dorințe firești este acela de a le înlocui cu dorințe superioare, duhovnicești. Cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați, spune Biblia, și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Astfel a luat ființă în Ierusalim adunarea lui Dumnezeu, alcătuită din evrei și prozeliți care au crezut și au fost botezați în numele Domnului Isus Hristos și au primit darul Duhului Sfânt. Prin acest început Dumnezeu face primul pas în desfășurarea binecuvântatului și tainicului său plan Măreț. Nu numai din evrei care au crezut în numele Domnului Isus Hristos, avea Dumnezeu să zidească biserica, ci și din oameni de orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă și în Isus Hristos să facă din toți o făptură nouă, un popor ceresc care să-i poarte numele, care să fie asemenea chipului fiului său și care să slujească de laudă slavei sale. Așa cum s-a amintit la începutul meditației, în nou legământ Dumnezeu are o singură adunare. Eclesia în grecește și înseamnă chemat afară din sau dintre, adică un număr de persoane chemate afară dintr-un mediu sau cercoare care. Biserica trupului Hristos este adunarea celor chemați de Dumnezeu afară, care au ieșit din mijlocul iudeilor sau păgânilor, alcătuind aparte un popor, un popor nou, ceresc, deosebit de vechiul popor Israel și de neamuri. Care este adunarea aceasta și cum se deosebește ea pe pământ? Adevărul acesta ni l spune limpede Domnul Isus, Matei 18 cu 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci, începând de la doi sau trei, Domnul Iisus alcătuiește adunarea sa. Să nu uităm acest mare adevăr noi credincioși Domnului Isus. Dumnezeu și are adunarea sa pe pământ și noi suntem răspunzători să o recunoaștem și să ne găsim locul în ea. Această adunare deci nu e un nume, o formă, o pretenție sau o închipuire. Nu, ea este o realitate dumnezeiască, un așezământ al lui Dumnezeu care l-a pecetluit și l-a întărit. Dacă sunt cu adevărat credincios Domnului Isus, om născut din nou, nu aș putea să fiu mulțumit trăind măcar un ceas fără siguranța că sunt în duh, și în felul de a gândi un om care face parte din adunarea lui Dumnezeu. Dacă nu pot să am chiar adunarea lui Dumnezeu, nu voi avea nimic mai puțin. Frații mei, chiar dacă mulți ne-ar judeca și vor spune că credința noastră înseamnă bigotism, prejudecată, îngustime de vederi, intoleranță și câte altele, noi să fim liniștiți că în fața lui Dumnezeu suntem întemeiați pe cuvântul noului său legământ. Tot ce avem de făcut e să arătăm adevărul cu privire la adunarea lui Dumnezeu și să rămânem alipiți de acest adevăr cu toată inima, cu toată tăria și cu orice preț. Dacă Dumnezeu are o adunare și Scriptura mărturisește lucrul acesta, atunci eu trebuie să fiu acolo și nu în altă parte. Faptul că facem parte din adunarea lui Dumnezeu este și stăruința în legătura frățească. Umblarea după lucrurile de jos slăbește legătura frățească și încetinește alergarea noastră spre ținta cerească. Pasărea nu simte nimic când îi tai penele din aripi, dar nu mai poate zbura. Lucrurile pământești, dacă te ocupi prea mult de ele, taie penele din aripile credinței, rugăciunea, citirea scripturii, legătura frățească și nu simți lucrul acesta, însă nu mai poți zbura. Nu mai ai o trăire cerească și avântată în împlinirea voii lui Dumnezeu? Ei ruiau în frângerea pâinii. Al treilea lucru pe care se sprijină viața creștină normală, adică viața adunării lui Dumnezeu, biserica, este frângerea pâinii sau cina Domnului. Domnul Iisus a așezat acest lucru, frângerea pâinii, pentru biserica sa, familia sa cerească pe pământ. Frângerea pâinii, după cum arată Noul Testament, are o însemnătate dublă. 1. Pomenirea necurmată a morții, a jertfei Domnului Isus, prin care am fost răscumpărați din robia păcatului, a învierii lui și a revenirii lui. și 2. Întărirea și înălțarea văzută a unității, a părtășiei copiilor lui Dumnezeu în trecerea lor pe pământ. Aceste lucruri se petrec la masa Domnului, adică sub privirile Tatălui Ceresc și sub privirile Domnului Iisus, în jurul căruia ne-am strâns. Pe măsură ce înaintăm în învățătura apostolilor, înaintăm și în strângerea noastră la frângerea pâinii, icoana unității noastre în trupul lui Hristos. Atunci părtășia noastră pe verticală, cu Tatăl și cu Fiul, și părtășia noastră pe orizontală, legătura frățească, se desăvârșesc. Strângerea în jurul Domnului Isus pentru frângerea pâinii nu-i cu putință decât prin Duhul Sfânt, ca și toate celelalte lucruri care se face în adunarea lui Dumnezeu. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, nu se spune că ucenicii Domnului Isus ar fi făcut frângerea pâinii. Nu era cu putință așa ceva pentru că nu era născută biserica. Ziua cinzecimii când s-a coborât Duhul Sfânt a fost ziua de naștere a bisericii, așa cum s-a arătat și în alte meditații. Vorbirea Domnului Isus din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, despre pâinea vieții coborâtă din cer de la Dumnezeu, arată limpede că este vorba despre primirea spirituală a persoanei mântuitorului, credința în el, în învățătura lui și în jertfa lui răscumpărătoare și nici de cum despre masa Domnului, frângerea pâinii rânduită în seara cinei. Cuvintele din Ioan 6, cu 53, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. trebuie înțelese prin versetul 51 Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Adică persoana lui spirituală și-a coborât-o din cer și nici de cum trupul lui fizic pe care l-a luat de pe pământ din Fecioara Maria. Cu acest trup el trebuia să plătească prețul răscumpărării omenirii. Iudeii care ascultau vorbirea s-au poticnit la auzul cuvintelor și pâinea pe care o voi da este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii, adică jertfa sa care izbăvește din moartea păcatului pe orice om care crede în ea. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? ziceau iudeii. Și apoi câți oameni ar fi putut mânca din trupul fizic al Domnului Isus ca să fie mântuiți? Iar dacă se înțelege duhovnicește și nu după literă, de unde a venit învățătura despre transubstanțiere, adică prefacerea pâinii și a vinului în chiar trupul de carne și sângele fizic al Domnului Isus la o rugăciune spusă de preotul ortodox sau catolic? Termenul transubstanțiere a fost adoptat de cultul ortodox în secolul al XV-lea. veze eusebiu Popovici, Istoria Bisericească Universală, volumul 2, București 1925. Prin acest termen se înțelege că în chipul pâinii și al vinului ni se dă trupul lui Hristos, care s-a născut din Sfânta Fecioară, deci cu acest trup ne cuminecăm în Sfânta Euharistie. Am citat din aceeași lucrare pagina 380. După învățătura cultului ortodox, Euharistia este pâinea noastră ceaspre ființă, substanța pentru menținerea ființei, hrana vieții veșnice. Hristos se împărtășește în euharistie în toată realitatea sa personală, ca a credincioșilor, încât creștinii devin concorporal și consanguin cu el. Euharistia este un dar ca merinde pe calea vieții veșnice. Am citat din profesor dr. Ioan Bria, dicționar de teologie ortodoxă, pagina 160-161, București, 1981. Atât de mult s-a depărtat barca acestei învățături de învățătura apostolilor, încât nu-i se mai zărește țărmul. Origen, mare învățător creștin, născut în anul 185, vorbind despre frângerea pâinii, această o sfântă și simplă lăsată de Domnul Isus credincioșilor săi, zice Pâinea ca atare, ca element material, merge în pântece și apoi este evacuată.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 Cuvântul euharistiei este grecesc și înseamnă mulțumire, recunoștință, glorificare. El a înlocuit încet încet cuvântul frângerea pâinii sau cina Domnului din învățătura apostolilor din Noul Testament. Înlocuind cuvintele lăsate de însuși Domnul Isus și de Duhul Sfânt, s-a înlocuit și adevărul acestei sfinte orânduiri, prin care se păstrează vie amintirea jertfei și a învierii Domnului Isus, precum și unitatea credincioșilor săi ca trup al lui Hristos. Aceasta e lucrarea satanei, înlocuiește adevărul cu lucruri frumoase, înlocuiește viața cu ceremonii și fast. Ca termen tehnic, euharistia apare pentru prima oară în scrierile Sfântului Ignatie al Antiohiei. El a scris, purtați de grijă să vă adunați cât mai des pentru a aduce lui Dumnezeu mulțumire, euharistie și mărire. E adevărat că ori de câte ori se adună credincioșii în jurul Domnului în mod deosebit, ca să-i amintească și să vestească moartea Lui, inimile lor sunt pline de laudă, mulțumire și adorare, dar ceea ce fac ei nu poate înlocui ceea ce a spus Mântuitorul lor. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot abatere de la adevărul spus de Mântuitorul nostru este discuția dintre unii credincioși despre timpul când să se facă frângerea pâinii. Primii creștini o făceau în fiecare zi. Cartea Sfântă zice, ori de câte ori faceți, vestiți moartea Domnului până va veni el. A nu înseamnă a face un lucru din când în când. Alții spun că frângerea pâinii trebuie făcută seara, în cadrul unei mese. Unii susțin că la frângerea pâinii nu trebuie folosită pâinea obișnuită, ci numai azime și nu vin fermentat, ci must dulce. Dacă acestea ar fi avut vreo importanță, Duhul Sfânt ar fi spus clar prin apostoli. La frângerea pâinii este vorba despre pâine obișnuită, pâine dospită, și nu de azimă. În limba greacă la pâine se spune arton, iar la azimă azimon arton. În Noul Testament, la frângerea pâinii se vorbește de arton, adică de pâine dospită. Dar nu la aceste lucruri trebuie să ne oprim noi, ci la înțelesul lor simbolic. Frângerea pâinii, ca și celelalte lucruri din orânduirea noului legământ, trebuie făcută cu credința dată de Dumnezeu, Sfinților Săi și de pe temelia adunării lui Dumnezeu, trupului lui Cristos, nu de pe temelia unui cult religios făcut de oameni. În lumina acestui cuvânt, trebuie să înțelegem cele spuse în Cartea Sfântă. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și păcatul în legătură cu trupul, dar și păcatul spiritual în legătură cu învățătura răpesc omului credincios vrednicia de a se apropia de masa Domnului. De aceea, fiecare să se cerceteze și să se despartă de tot ce e păcat ca să se poată apropia de sfânta cină. Să nu uităm, la masa Domnului se mărturisește despre părtășia noastră cu Domnul Isus și despre unitatea trupului lui Hristos și după cum ne îndreptăm în fiecare zi ceasurile după ora oficială, tot așa să ne îndreptăm zilnic viața noastră duhovnicească după Noul Testament, care este dreptarul învățăturii sănătoase lăsat de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli. Să stăruim în tot ce ne-a spus Domnul Isus, pentru că numai în felul acesta dovedim că îl iubim. Ei stăruiau în rugăciuni. Am ajuns la al patrulea lucru pe care se sprijină viața cea nouă primită prin credința în Domnul Isus Hristos, atât a omului credincios, cât și a adunării lui Dumnezeu, biserica pe pământ. Acest lucru este rugăciunea. Fără rugăciune, fără stăruință în rugăciune, nu-i cu putință viața celor mântuiți. Mare însemnătate are rugăciunea în viața urmașilor lui Hristos. Ceea ce se spune despre ea în Cartea Sfântă nu se mai spune despre altă latură a vieții duhovnicești. Nu se spune, de pildă, citiți în toată vremea, nici faceți frângerea pâinii în toată vremea. Dar despre rugăciune, Duhul Sfânt ne îndeamnă cu toată limpezimia. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Dacă rugăciunea este locul ei în viața noastră de mădulare în trupul lui Hristos, atunci toate celelalte laturi ale vieții sunt la locul lor, pentru că rugăciunea este deschidere spre Dumnezeu, este oxigenul vieții celei noi. Fără legătură cu Dumnezeu și fără oxigen duhovnicesc, nu-i cu putință viața din Dumnezeu. Vegherea trebuie să însoțească necurmat rugăciunea pentru ca să nu devină o formă goală. Cine nu veghează în rugăciune e ca și cum nu s-ar ruga. Rugăciunea în toată vremea nu înseamnă asta în genunchi toată vremea, ci a avea inima deschisă toată vremea spre Dumnezeu, a avea un duc de rugăciune neîntrerupt, așa cum omul respiră oxigen în toată vremea. Luată în alt înțeles, rugăciunea este o armă de luptă împotriva diavolului și împotriva tuturor stărilor grele prin care trec credincioșii Domnului Iisus. Cineva spunea, nevoia de Dumnezeu se exprimă prin rugăciune. Ea este un strigăt de durere, cerere de ajutor, imn de dragoste. Ea nu constă într-o recitare tristă de cuvinte, cărora nu li se pricepe sensul. Efectul ei este aproape totdeauna pozitiv. Totul se petrece ca și cum Dumnezeu ne-ar auzi și ca și cum ne-ar da un răspuns direct. Cartea Sfântă ne înfățișează temelia rugăciunii în cuvinte ca acestea. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da, spunea Domnul Isus, Ioan 15,7. Pilda noastră în toate privințele și mai ales în rugăciune este Domnul Isus. Despre el se spune, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Cuvântul evlavie, întâlmăcire, înseamnă întreg, adică predat întreg lui Dumnezeu, una cu el. Dacă ne facem una cu gândul, planul și voia lui Dumnezeu, rugăciunile noastre vor fi ascultate. Ce trist când ne gândim că deseori rugăciunile noastre sunt mai mult predici sau fraze tip sau o înșirare încurcată de adevăruri cunoscute și primite, a căror repetare necurmată ajunge foarte supărătoare și obosește mult. Dacă citim cu atenție Sfintele Scripturi, vom descoperi câteva cerințe ale rugăciunii adevărate. Iată-le: să fim învoiți în rugăciune, să credem că vom avea ce cerem, să fim lămuriți în rugăciune. Să stăruim în rugăciune, să veghem în rugăciune, să nu obosim stăruind în rugăciune, să urmărim voia lui Dumnezeu în rugăciune. Cine se roagă bine lui Dumnezeu va trăi bine pentru Dumnezeu și pentru propășirea lucrării sale pe pământ. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetul 42 din capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Este ruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Jeretvala udelor nua noastră, ți-o aduce mi-ară -mi primit. Ție se cu vine veșnic, când de la udă pentru tot ce avem. În să mă prime toate Câte-n har Tu ni le-ai dat Jertfa la Udelor noastre ți o În cânt cu Rau când de la udă noi, pentru tot ce avem în argintine Dumnezeule leges la viață. La udă vibrare nouă cu iubire nouă în piept. Azi și veci, să te aprindem doamne, printr-un ecn, când te găle. cu vine veșnic când de la udă ne o Pentru tot ce avem în tine, Dumnezeule ever be.